Я взагалі намагаюся не страждати ні сантиментами, ні якою іншою байдою, а тут кіт. Коли дружина принесла, знайдене за гаражами чорне кошеня, я трохи скривився, але особливо не протестував. Коли вона зробила йому хатку в коробці з-плесоса, я зацікавлено приглядався до чужого ентузіазму. Коли вона намагалася насильно прописати кота на щойно створену жилплощу, я тихо посміювався.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 Це та сама пустота, що тричі відреклася від тебе, і та сама пустота, в котру ти ж бурнув ключі відраю. Сподіваюся, тобі не потрібно пояснювати, що він це я і що ключі твої в мені, і на жодне запитання ти не почуєш від мене нічого, крім граматично підозрілого і донтно. А батьки мої, Анна та Григорій, завтра знову прилетять створений собою світ.